Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM. Bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! O știre care probabil îi va deranja pe oamenii, va contraria și le va zdruncina, cine știe, convingerile, dar pentru că nu sunt aici nici eu și nu sunt tezi, nici voi pentru a, le confirma, pentru a ne confirma unii pe alții, ci pentru a veni cu informații noi. Iată care este, care este povestea. În ultima vreme există un val de antipatie pe internet la adresa taximetriștilor. Pe de o parte pentru a fi sincer, acest val este justificat, pe de altă parte sunt absolut convins și avem și probe astăzi, că mulți dintre cei care spun asta despre taximetriș nu s-au urcat de mult într-un taximetru, pentru că e adevărat că cu mulți ani în urmă era un adevărat risc și financiar și fizic și uh, psihologic, emoțional să călătorești cu taxiul, mai ales în București, nu mai așa. Nu mai așa. De un în număr, general în, nu mai e. În general nu mai e așa, exact. În okay. imensa majoritatea cazurilor nu mai Eu merg cu taxiul, nu mai cu taxi. Adică dacă e să merg cu altceva în afară de mașina mea sau de transport în comun, merg cu taxi. Nu am mers niciodată aproape pe, cu... Pe tine te și recunosc, Luca, oamenii. Nu e, eh, Da, <laughs> Dar acum <laughs> există aplicații de pe care poți să comanzi taxiul. Acolo au calificative, taximetriștii, și poți să vezi dacă e în ordine sau nu, că oamenii... Și da la gara merg? Merg peste tot. Sigur că dacă e de la centru vex sau de la gară un taxi, e altă discuție că acolo sunt un alt soi de oameni. Dar sunt și oameni onești și oameni care au mașini curate, care nu fumează, care nu ascultă muzică. De la aeroport îmi place cel mai mult să iau tax. Există un automat unde comanzi taxi și vine un taxi, care n am avut niciodată vreo surpriză neplăcută. Nu, atenție și taxiile de la aeroport nu mai sunt ale despre care știam noi. Mai sunt și dale. Mai sunt și Dacă ești un atent și mergi pe varianta oficială, nu vei găsi decât un taximetrist corect acolo. Da. Adică nu... Bun, cu toate lucrurile astea, cu toată evidența că ele s-au schimbat, există un val de informații plătite unele dintre ele împotriva taximetriștilor. Și noi, la libertate am vrut să descoperim astăzi, și am publicat astăzi, o asemenea informație, după ce noi înșine, și aici este o autocritică în care mă includ, am înghițit zilele trecute o dezinformare. Și cineva din lumea publicității, Cristian Dițoiu se numește uh, omul respectiv și din lumea uh, digitală chiar, ne-a semnalat că am înghețit acea știre nemestecate și că era o știre publicită. Despre ce e vorba? La un moment dat, pe un grup de Facebook al taximetriștilor apare un taximetrist între ghilimele, veți vedea că nu e vorba despre un taximetrist, care spune că domnea ne concurează acum până și oamenii care merg cu trotinetele electrice. Stupidă afirmație, evident, și cu cât era mai stupidă, cu cât înflorea mai tare, pentru că taximetriștii toți pe care ei taximetristul între i-ar fi reprezentat să pară stupizi și brute și homofobi. De ce? Pentru că îi face bulangii, iertați-mi expresia, pe cei care aveau trotinete, că trebuie aruncate trotinetele Dâmbovița cu să murim de foame și ce se întâmplă? Ziarul adevărul preia această postare a unei între că deja am rezolvat problema cu uber și cu uber așa, că, că uite că ne concurează <coughs> exact. ăștia și acum hai să-i rezolvăm și păi și Era astea prea. Prea, Într-un articol publicitar, care este marcat pe desktop și laptop, nu pe varianta mobilă, acest, acest îndemn homofob, ridicol, violent al presupusului taximetrii și îl transformă într-un articol laudativ la adresa companiilor, în esență, esențializez acum, companiilor de ride right omul care ne semnalează chestiunea asta, după aceea, mai multe ziare, inclusiv libertatea, prea o, această știre stupidă, stupidă, mă includ în autocritica aceasta, și o dau mai departe. Se creează un nou val, cât de tâmpiți sunt taximetriștii, și nu mai tâmpliți. Iată, sunt niște adevărate brute care sunt și homofobe, îi fac bulangii, au făcut bulangii pe cei de la Uber și uh, Clever și așa mai departe, Bolt, îi fac și pe cei care au trotinete electrice. Uh, se creează un întreg val de, de iritare la adresa, spune așa, no, așa. că noi avem aici niște colegi care vin cu Da, care vin cu trotine, da da, sunt. Exact, exact. Dar, dar, și iată, taximetriștii așa, atât de obtuzi și primitivi în gândirea lor, încât până și pe săraci oameni care vin cu trotineta electrică îi vor ataca în curând. Asta rezultă din articolul respectiv publicitar. Bun. Uh, Omul ne semnalează lucrul și suntem curioși să ne vedem cine a plătit articolul publicitar în care taxile medicinții erau descriși, sunt descriși ca niște brute. Și reușim să aflăm informația. Ziarul adevărul recunoaște pentru libertatea că cei care au plătit sunt cei de la Clever Taxi, care, ce să vezi, sunt o firmă de aplicație, ride-sharing și... Surpriză de ținută de nimeni altcineva decât de Daimler-Benz, producătorul Mercedes uh -huh. și una dintre cele mai mari companii eh. auto ale lumii. Ce tare e asta! Serios? Serios! Da. Daimler-Benz are, Daimler de... are o aplicație de ride-sharing care folosim... se numește My Taxi. Peste tot în lume Și Mai Taxi a, cumpără a, Că Mai Taxi a cumpărat, a cumpărat Clever. Clever Clever da. Taxi, bun. Dar știi o, că istoria Clever da. este că a fost uh, Ideea a venit de la niște studenți da. Care s-au înscris la un hackathon La Politehnică da. Da. În urmă cu mai mulți nu, ani Nu, știam povestea da, da, este ideea unor super, studenți super. Și este prima aplicație Care a beneficiat de un, niște angel investors În România da. Bun Clever da, funcționează acum și ca serviciu de ride-sharing, dar a funcționat inițial doar ca hub pentru taxiuri, pentru taxi triște, exact, comandat exact, taxiuri exact. de la mai multe companii. probabil că vor să schimbe cu, să meargă spre ride-sharing. Care, da, da. care e ideea? Dincolo, asta nu e o poveste despre cât de bun sunt taximetriștii, nu, nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun următorul lucru, că este inadmisibil ca o companie de ținut, mai ales una cu, cu niște restricții atât de mari cum este uh, Daimler Benz și Mercedes și în cazul ăsta mai Taxi și Clever, da, să facă în România publicitate bazată pe Limbajul lor și pendem la ură împotriva unei categorii sociale. Când îi portretizez pe niște oameni drept primitivi, uh, cu inteligență uh, redusă, uh, uh, uh, care îndeamnă la violență, uh, homofobi comiți ceea ce acum iertați-mă, vreau să fac comparații exagerate, însă suntem pe un asemenea butoi de pulbere în general, aproape în orice temă din țara asta care se naște, că e politică, că nu e politică. Adică Steaua și Dinamă au ajuns așa niște nici nu mai contează față da, de nu... pasiunile care sunt numai de, de actualitățile astea, nu și interesele. încât dacă vi și mai găsești încă o categorie socială care pasă, mi-ar ține țara asta pe loc, pentru că e murdară, bătrână, needucată, uh, uh, cum sunt taximetriștii, o luăm razna cu toții. Ăsta uh -huh. este mesajul pe care am vrut să-l să, să, să circulează dimineața asta, să-l povestesc cu oamenilor. Vreo reacție de la Clever? Deocamdată nu l-am scris și celor de la Mai Taxi în Irlanda, dacă acolo înțelegau cartierul general. Okay. E foarte frumos. Adică, știți, câte ori împărțim țara asta în care sunt inteligenți, oameni din publicitate și ceilalți care sunt sărmani, vai de Mama lor și limitați, greșim. Pentru că în cazul ăsta, cei care au, do au dovedit limitare emoțională și intelectuală, sunt fixe ea, din PR și publicitate și din IT care au conceput zona asta de de publicitate împotriva unei categorii sociale. Bine, Cătălin Tolontan, mulțumim foarte mult. Da, eu aș mai adăuga faptul că pe Disney Channel este un serial care promovează, îi promovează pe adolescenți mergând pe role. Și acum nu-mi dau seama dacă fac parte din aceeași conspirație despre care am vorbit mai devreme. Ha, ha, ha. Mă gândesc, asta-mi ironie, asta ironie. Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM.